Kerana khawatirnya akan biasanya terlalu berlebihan. Maka datanglah seakan-akan punya penyakit dalam jiwanya. Lihat hal yang gelap langsung menggigil, menggetar, kadang tinsa. Ya. Ini sudah dapat yang tidak baik. Dan perlu diingat syaitan itu pandai. Kalau seorang hamba sudah masuk dalam suatu perkara. Dia akan dibuat berlebihan di dalamnya. Nah. Maka orang yang seperti ini. Kalau ingin mengobati. Caranya diseimbangkan saja. Seimbangkan antara harapannya dan rasa takutnya. Iya. Seimbang antara harapan dan rasa takutnya insyaallah normal lagi. Iya. Nah, dan sudah diterapkan berapa kali dan alhamdulillah seperti yang kita saksikan. Iya. Dan kita bertambah keimanan dengan pembenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, karena itu dalam ayat Al-Qur'an banyak disebutkan. Ma Allah Maha Pengampun dan siksaan ku sangat pedih. Digabungkan. Pengampun dan siksaan yang pedih. Ya. Supaya diketahui bahwa harus ada dua perkara ini. Ya. Harus ada harapan dan juga harus ada rasa takut. Punya raja dan punya khawf terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau Rahimahullah Ta'ala Wal iman bihan Allah Tabaraka Wa Ta'ala Atla'a Nabiya Hu Alamah yakun fi ummatihi ila yawmil qiyama Yang beriman. Bahawa Allah Tabaraka Wa Ta'ala telah memperlihatkan Nabi-Nya apa yang akan terjadi pada umatnya sampai hari kiamat. Nah, kita imani hal tersebut. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Inna Allah ard arqaraitu masyarikaha wa magharibaha Sungguhnya Allah telah menyempitkan untuk bumi. Saya lihat hujung timurnya, ujung baratnya. iya dan sungguhnya. Kekuasaan umatku akan mencapai apa yang diperlihatkan kepada aku itu tadi. Nah, yang diperlihatkan segala sesuatu yang terjadi pada umatnya, pada Rasulullah SAW. Ya, maksudnya dari kejadian-kejadian, perkara-perkara yang akan terjadi, bukan amalan, ada pun amalan umatnya. Ya, setiap amalan yang dilakukan oleh umatnya akan terjadi beliau lihat. Ini tidak ada memang dalam hadit, tapi haditnya lemah. Ya, yang ada itu cuma diperlihatkan hal-hal global, pokok terjadi pada umatnya ya, akan terjadi fitnah makanya ada hadit-hadit penjelasan tentang fitnah akan terjadi begini dan begini semua itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ya. alaihi wa sallam dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda la yubelaganna hadad din maa balagal lail wal nahar biizzi azizi wa bidulzi dalili sungguh Allah akan menyampaikan agama ini sebagaimana sampainya malam dan siang malam dan siang kan sampai pada semua tempat. Demikian pula agama ini sampai pada semua tempat. Dengan kemuliaan orang yang mulia dan kehinaan orang yang hina. Ya. Sampai agama ini. Nah. Baik, kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam poin yang ke 95 kata beliau wa alam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tafahilaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satatakhiru ummati" Alasalatu wasabi'ina firqah Kullu hafinnar illa wahidah Semua yang Rasulullah SAW bersabda Akan terpecah umatku Menjadi 73 firqah golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu Wafiyal jama'ah Dan dia adalah jama'ah Kila ya Rasulullah Dikatakan kepada beliau Ya Rasulullah siapakah mereka Alam oh, Ma'ana alayki al-yawma wa apa apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku Kalimat ini ma'ana alayki al-yawma wa ashhabi itu dalam satu riwayat dari jalan Abdurrahman bin Ziyad bin Anum al dan beliau ini lemah hadisnya cuma hadisnya punya pendukung dari jalan yang lain Kerana itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Kata beliau wa kana wa hakad kana ad-din jadi ini tentang masalah perpecahan umat telah kita uraikan di awal pertemuan. Katai ya. maul bar bahari. Wahai kader kader Anak dan demikianlah agama itu. asalnya satu agama. Ilah silah Fatimah ibn Khattab sampai kepada pemerintahan Umar bin Khattab. Hakekatnya di zaman Uthman demikian pula agama di zaman Uthman. Kalau mengikuti Uthman radhiyallahu anhu begitu Uthman radhiyallahu anhu dibunuh. Jaa al wal bid'ah, maka datanglah perselisihan itu dan bid'ah. Dan perlu kita kita memang. bahwa dengan meninggalnya Umar itu terbuka la pintu fitnah di sini. Iya. Sebab dalam hadis riwayat Tsukhari, Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah. Sabarkan kepada saya fitnah yang lebih dahsyat daripada di laut. Kata Hudzaifah, fitnah pada keluarga. Fitnah pada harta dan anak-anak. Kata Umar, bukan itu yang saya inginkan. Khudaifah ya. langsung paham sudah. Maka kata Khudaifah, Ya amirul mu'minin, ya. tidak ada masalah antara kamu dan fitnah itu. Kamu tidak kena fitnah itu. Nah, antara kamu dan antara fitnah itu ada perantara. Ada pintu yang menghalangi, kata Khudaifah. Sebab Khudaifah ini, beliau adalah penyimpan rahasia Rasulullah dalam masalah fitnah. Nama-nama munafikin dan lainnya diketahui oleh Khudaifah. Nabi merahasiakannya kepada Khudaifah. Masalah-masalah berkaitan dengan fitnah, Khudaifah yang paling tahu. Kaumar bertanya kepada Khudaifah. Ya. Khudaifah berkata, tidak ada masalah untuk kami amirul Mukminin. Antara kamu dan fitnah tersebut ada pintu yang menghalangi. Maka Umar bertanya, apakah pintu ini dibuka atau dipucah? Ya. Maka kata Khudaifah, tidak, tidak dibuka, bahkan dipecah kata Umar, kalau begitu tidak bisa ditutup selama-lamanya ya, kalau dibuka kan, dibuka bisa ditutup, kan begitu kalau pintunya dipecah, sudah terbuka terus tidak ada lagi pintunya nah, maka fitnah akan terjadi setelah itu Khudaifah ditanya oleh sebagian rawi, kalau saya tidak salah Masroq Ibn Ajda' yang bertanya kepada Khudaifah dia tanya, siapakah pintu itu? atau dia tanya, apakah Umar tahu siapa pintu itu? Fath Hudzaifah iya, Umar sangat tahu siapa bintu itu sebagaimana Umar tahu setelah malam ini besok siang. Oke. Maka Hudzaifah ditanya siapa gapintu itu? Bintu itu adalah Umar bin Khattab sendiri. Ia ketika Umar meninggal sudah pintunya pencat. fitnah akan mulai masuk. Dan memang terbukti dalam sejarah mulai terjadi fitnah itu di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Radiallahu taala anhu. Ketika beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Nah, itu akhir dari pemerintahan beliau. Dan bukan Uthman bin Affan tidak mampu memerintahkan semua para sahabat membunuh orang-orang yang menghukum rumahnya. Mampu Uthman bin Affan, tapi seluruh para sahabat dilarang oleh beliau. Nah, sehingga beliau terbunuh dalam keadaan dizalimi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Baik. Dikatakan di sini, "Fatakala Uthman radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh, maka datanglah ihtilaf wal bid'ah." Datanglah perselisihan dan bid'ah. Wasaran nafsu ahzaban, wasaru firkan, dan manusia pun menjadi fizik-fizik, berkelompok-kelompok, dan mereka firkah-firkah, golongan-golongan. Babinan nafsi menstabat al-haqi, عند awal التغيير. Di antara manusia ada yang kakah di atas al-haq di awal kali perubahan. Wala'abi wa amilabi, ia berpendapat dengannya, beramal dengannya, wada'an nafsi lagi dan berdakwah kepada manusia kepadanya. Nah. Di awal kali terjadi fitnah, ahlul haq masih banyak. Paling banyak ahlul haq. Karena itu dikatakan mereka sawadul ab. Seperti yang telah kita terangkan. Maka dan amru mustaqiman. Dan perkara asalnya adalah mustaqim istiqamah. Hatta كانت الطبقه الرابعه sampai nanti di tingkatan keempat. Ya, tingkatan keempat di sini mungkin abad keempat, mungkin tingkatan keempat. Ya, berikutnya. Fi khilata fi khilata Bani Fulan. Dihilapannya Bani Kulan. Dan disebut Bani siapa? Disingkirkan di sini oleh Imam al-Barbahari yaitu Bani Al-Abbas. Kayak ini ditandingkan. Dan demikian para ulama rahimakumullah di dalam mentahdir dalam mentahdir kadang menyebut nama, kadang tidak menyebut nama. Ini dua tarekat syar'i dalam mentahdir. Pada dalam memperingatkan uh, suatu kesalahan, kadang menyebut nama dan kadang tidak menyebut nama. Salah orang yang mengatakan tidak disebut nama Terus menerus Dan salah juga orang yang terus menerus menyebut nama Ketika kadang menyebut nama dan kadang tidak menyebut nama sesuai dengan maslahat dan maksadatnya Kadang Nabi SAW Berdiri di atas mimbar Menyebut namanya langsung Seperti Ibn Lutaiya Yang membagi sadaqah itu Apa diperintah oleh Nabi mengambil sadaqah setelah pulang ya. Dia mengatakan Ya Rasulullah ini harta sadaqahnya Dan ini saya diberi hadiah kepada aku Makanan berdiri di atas mimbar marah dan menyebut dengan namanya Ya, disebut nama. Dan kadang tidak disebut nama. Ya. Selagi mana tiga orang yang datang kepada Nabi yang tanya tentang ibadahnya, atau datang di rumahnya Nabi tanya tentang ibadahnya, dan juga kejadian uh, fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas timbatar dan berucap Ma Balu Akuamin Yakuluna Cada Wakada. Ya. Apa hukum satu kaum berkata begini dan begini? Tidak nah, disebut namanya. Satu kaum berkata begini dan begini. Nah. Maka dalam bentuk mengingatkan, kadang menyebut nama, kadang tidak menyebut nama, sesuai dengan keadaan dan dilihat kondisi, iya, dilihat kondisi, ya Allahul Musta'in. Nah. nah, ini kalau diterapkan, ya dalam penerapan dakwah, subhanallah Allah mempunyai manfaat yang sangat besar. Ya. Tengah kuasa lahir, paham mereka kalau disebut jemaah tabi'in, puan muslimin dan lain-lain, paham sebut dengan nama. Tengah masyarakat awam yang tidak apa-apa atau masyarakat banyak di situ terpengaruh dengan jemaah tabli. ya, langsung awal kali penyebutan dengan nama tersebut kadang belum dengar al-haq yang kita sampaikan langsung lari ya. makanya seperti ini pantas tidak disebut nama dihantam dari sisi pemikiran saja ya. pemikirannya yang dijelaskan salahnya nanti kalau pemikiran jelaskan salah dan disebut nama, lama-kelamaan dia sendiri akan bertanya ya. akan bertanya dengan sendirinya nah ini telah terbukti Alhamdulillah dan mempunyai manfaat yang sangat besar ya. nah itu pula yang kita lihat di kalangan para masyayikh kita di dalam berdakwah. Nah, dalam berdakwah dilihat kondisi ya. Tapi sekali lagi hikmah itu adalah perkara yang sangat besar. Ya, itu penting memang duduk belajar ilmu dari guru, ya. Dari seorang guru sehingga bisa melihat hikmahnya, bisa melihat akhlaknya di dalam berdakwah. Dan itu penting. Sebab so, orang kalau tidak mempunyai hikmah, tidak mempunyai akhlak dalam dakwah akan uh, dia membuat atau dia membuat kerusakan lebih banyak daripada memperbaiki wallahu musta'in nah maka di sini dikatakan awalnya perkara itu mustaqim sampai ke tingkatan keempat dihilafa bani abbah bani fulan maka ingqalabaz zaman berubahlah zaman itu wa taghayyara jiddan dan manusia pun berubah sekali wa bashatil bid'ah dan bashatil bashatil bid'ah dan bid'ah pun tersebar sekali wa katura ad-du'at ila ghairi sabilil haqqi wal jama'ah dan sangat banyaklah para da'i di atas selain kebenaran dan di, di atas selain al-jama'ah dan terjadilah fitnah-fitnah pada segala sesuatu nah, ini ketika terjadi fitnah khabatul quran, yang mana pada waktu itu, dibela oleh penguasa pada zaman itu dan dikuatkan oleh penguasa, sehingga betul-betul terjadi fitnah yang sangat besar dengan manusia, sebab penguasa yang membelanya dan menjadikannya madhab umum ya dan memfitnah manusia karena itu. Siapa yang tidak ikut? Maka kadang dibunuh dan kadang disiksa. Nah. Ia. Terjadi lamian. Ujian-ujian. Tidak pada segala sesuatu. Lam yatakallam bihi Rasulullah SAW. Wala ashabuhu. Yang fitnah-fitnah ini. Rasulullah tidak pernah berbicara tentangnya. Tidak pula para sahabatnya. Wada'au ilal purqa. Mereka menyuruh kepada percahan wanaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam furqa padahal rasulullah telah melarang dari pertpecahan waqaf faraba athum dan sebagian dari mereka mengkafirkan sebagian yang lain wa kullu da'in ila ra'ihi wa kullu da'in ila ra'ihi dan setiap orang menyeru kepada pemikirannya wa ila takthiri man dan menyeru untuk mengkafirkan siapa yang menyelisihinya fa dalal juhhal maka tersesatlah orang-orang jahil dan ar orang-orang umum Komen lain malahu dan siapa yang tidak mempunyai ilmu, wahatum aunna sepihain min amrid dunia dan mereka membuat manusia tamak, manusia tamak di dalam perkara dunia, wahawapakum cekobat dunia dan mereka dibuat takut dari siksaan di dunia. Fattaba akumulhalku anak kaufin fi dunyahum, orang betin fi dunyahum, maka manusia pun makhluk pun mengikuti mereka kerana takut, ya, terancam dunia mereka. Dan juga karena sangat berharap mendapatkan dunia mereka. Pasaratis sunnatu wa ahluhah matu Maka akhirnya sunnah, maka akhirnya sunnah dan pengikut sunnah pun tersembunyi. Ya, tersembunyi. Nah, Ini di zaman itu. Sebab e, dilindungi oleh penguasa sehingga ahli sunnah bersembunyi. Ya. Siapa yang menampakkan hal tersebut maka dia akan mendapatkan perlakuan yang apa? akan mengancam keadaan nyawanya dan kadang dia akan mendapatkan siksa. Wa zaharatil wal fashd, dan nampak bid'ah dan fashad Dan tersebab wa kafaru, min haytul la min wujuhin syatta, dan mereka pun kafir dari sisi, mereka tidak mengetahuinya dari banyak perkara. Wa wada'ul dan mereka meletakkan qiyas, wa hamalu qudratar rabb wa ayatihi wa ahkamahu wa amrahu wa nahyahu, ala aqulihim wa araihim dan mereka pun membawa qudrat Allah, kemampuan Allah, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, perintahnya dan larangan-larangannya mereka bawa sesuai dengan akal-akal mereka dan pendapat-pendapat mereka. "Fama wa faqul lahum qabiluhu." Apa yang mencocoki akal mereka, mereka terima. "Wa ma lam Apa yang tidak mencocoki akal mereka, radduhu, mereka menolaknya. "Fasaral islamu ghariban." Maka jadilah Islam itu sangat asing. Was Sunnatu Goriba dan Sunnah menjadi sangat asing. Wa Ahlus Sunnati Goriba jauh tidak diarihin. Dahli Sunnah menjadi orang-orang asing di tengah negeri mereka. Nah, sini Imam Al-Barbahari menceritakan sejarah dari sampai ke zaman beliau. Rahimahullah ta'ala Awal Amr itu istiqamah di atas Islam. Kemudian setelah itu terjadi fitnah. Ia dan semakin besar ketika fitnah mengkutuk Quran. Ia dan disitulah kelihatan orang-orang yang Benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang dusta dalam keimannya, orang-orang yang sabit di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang tidak popah di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang dari dulu itu dikatakan bahawa dengan terjadinya fitnah itu akan nampak orang yang popah dari orang yang tidak popah di atas agamanya. Ya, dengan ujian akan memisahkan. Diaunisa Allahul Khabitha Miat Taib supaya Allah menampakkan menampilkan yang apa menjelaskan mengeluarkan yang jelek daripada yang baik itu. Naam. Baik. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam poin yang ke-96 wa alam annal mut'ada mut'adal misal wal istihlal haram ilaa yaumil qiyamah. Ketahuilah bahwa mutah, mutah itu nisa, itu nikah mutah dan istihlal itu adalah haram sampai hari kiamat. Ini prinsip ahli sunnah. Ahli sunnah berselisih dengan orang syiah dalam masalah ini. Nikah mutah, nikah dulunya diawalkan, apa namanya, dulunya diberi keringanan oleh rasulullah dalam sebagian perangangan. Setelah itu diharamkan, setelah itu diizinkan lagi. Setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. Ya, Diharamkan sampai hari kiamat. Dan ini prinsip ahli sunnah yang diambil ketika mengumpulkan seluruh dalil dalam permasalahan. Sebab pengharaman mut'ah yang paling terakhir itu di hajatil wadah. Ketika Nabi berdiri di hajatil wadah, dalam hadis riwayat muslim, Nabi mengatakan dan mut'ah adalah haram ila yawmil qiyamah sampai hari kiamat. Maka ini Nas tegak tentang haramnya nikah mut'ah tersebut. Kalau misalnya ada dari para a'imah yang pernah melakukan niqa mut'ah atau masih berpendapat seperti itu, maka kita katakan, itu dalil belum sampai kepada mereka. Ya, pernah ibnu Abbas memang ada pendapat seperti itu. Dan ada sahabat yang lain. Tapi sabit dalam riwayat, keduanya rujuk. Dan mengatakan niqa mut'ah itu sudah haram. Ya, mengatakan niqa mut'ah itu haram sampai hari kiamat sebelum mereka meninggal. Sebelum mereka meninggal. Nah, maka bagi umat Islam sekarang ini, niqa mut'ah adalah perkara yang diharamkan. Siapa yang melakukannya maka dia adalah melakukan perzinaan, melakukan perzinaan. Ya. Nah, memang di awal Islam ada pembolehan dari sisi yang dibenarkan oleh syarak. Kondisi yang dibenarkan oleh syarak, tapi hal tersebut tidak berlaku lagi setelahnya. Karena itu diharamkan sampai hari kiamat, diharamkan sampai hari kiamat. Maka siapa yang melakukan nikah mut'ah maka terhitunglah sebagai penzina. orang-orang yang melakukan zina. Dan yang dikenal dengan nikah mut'ah ini adalah orang-orang Syiah, ya, yang mulai banyak di uh, Indonesia ini, Nus Allahu Sallamatul Afiyah. Karena itulah hendaknya kaum Muslimin sadar, ya, dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, mereka nikah mutah, ya. Prinsip Syiah dalam nikah mutah itu tidak boleh nikah mutah uh, dengan orang syarh atau dengan peziarah. Kalau saya enggak salah juga dengan peziarah. Tapi terbukti, ya, pimpinan-pimpinan Syiahnya sendiri, ya, yang digelar dengan ayatullahnya itu kalau pergi ke Eropa, ke Eropa dan ke mana mereka berzina ya. dengan alasan nikamut kan orang-orang kafir tapi bejat nah bahkan disebut sebagai oleh sebagian orang Syiah yang kemudian sadar ya, seperti disebut oleh Al-Musawi ketika membongkar kodok Syiah disebut sebagian tokoh-tokoh Syiah di Iran nikamut dengan perempuan ya. setelah itu perempuan ini melahirkan anak setelah anaknya besar Ya. Akhirnya di nikah mut'ah lagi orang-orang yang sama Hamil lagi, terus ya. Dari hal seperti ini Dan juga sebagian orang Yang sudah uh, terjangkit dengan nikah mut'ah Kadang sampai datang kepada perzinah ya. Kemudian setelah itu ya Akad nikah dahulu, kemudian melakukan nikah mut'ah Ini namanya sama saja Gaya lain untuk mendapatkan zina Nah, gaya lain untuk mendapatkan perzina. Karena itu prinsip ahli sunnah Nikah mut'ah adalah nikah yang diharamkan Nas'allah assalamatul afiyah Nah, kehormatan seorang muslim ya, itu adalah pergaraan yang tidak bisa dibanding dengan sesuatu apapun. Nah, mengandangnya seorang muslim paham prinsip agamanya. Ya, dan kenyamatan dunia itu sementara. Ya, tidak sebanding dengan pedihnya api neraka. Dan kenyamatan di dunia tidak bisa dibanding dengan kenyamatan di sorga. Ya. Kerana itu hendaknya seorang muslim berusaha dan berpikir untuk mereka apa-apa yang bermanfaat untuknya. Kalau memang ingin nikah, nikah. Ya. Belum mampu terhingga banyak berkuasa dapat pahala. Banyak berkuasa dan berdoa kepada Allah. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan menelantarkannya. Allah tidak akan menelantarkannya. Nah, ada pun keyakinan-keyakinan syiah tentang nikah mut'a itu luar biasa bejatnya. Siapa yang nikah mut'a satu kali? Maka kedudukannya seperti Al-Fusai. Siapa yang nikah mut'a dua kali? Kedudukannya seperti Ali bin Abi Talib. Siapa yang nikah mut'a tiga kali? Kedudukannya seperti Rasulullah SAW. Tidak tahu kalau empat kali, lima kali, sepuluh kali. Seperti apa kedudukannya sudah. Ya. Dikasih hadith-hadith. Anjuran seperti itu untuk memenuhi, hawa, ha, memenuhi syahwatnya. Untuk memenuhi syahwatnya. Supaya orang senang melakukan nikah muta. Ya. Melakukan hal tersebut. Dan banyaknya memang dia dekat anak-anak mahasiswa yang tidak tahu agama. Yang memang lagi cari jalan untuk menuju ke sana. Pas dapat tifa muta. Cocok sekali. Ya. Akhirnya ikut sudah. Dia hal tersebut. Nah. Baik, kata beliau rahimahullah wal istihlal. istihlal itu sudah kita sebutkan Kemarin, yaitu menghalalkan Dia mentalak istrinya Tiga kali, ditalak tiga Kan kalau sudah ditalak tiga kali Tidak boleh rujuk kecuali kalau setelah nikah lagi Perempuan ini, istrinya nikah dengan orang lain Cerai baru boleh nikah Maka caranya untuk rujuk Kerana tidak bisa lagi, saya talak tiga kali Dia bilang kepada orang, tolong kamu nikahi istriku Setelah kamu nikahi, langsung kamu ceraikan Nah begitu, itu namanya istihlal ini juga adalah perkara yang diharamkan. Ini juga adalah perkara yang diharamkan. Nah. Sebagaimana telah kita terangkan dalil-dalilnya pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian kata beliau Rahimahullah. Wa'arif li bari hashim fadluhum li qarobatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'rif fadl quraish wal arab هي. وجميل أفخذ فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومول القوم منهم وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام وأرى فضل الأنصار وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وأهل الرسول فلا تنساهن وأرى فضلهما كراماتهم وذيرانه الأهل المدينة فأرى فضلهم كتب لي وكتهم لك بني هاشم بني هاشم adalah pilihan Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, riwayat Muslim, Inna Allah Kasta' Bani Hashim min Bani Kida'ah. Bani Hashim dipilih dari Bani Kida'ah. Dan dari bani Hashim dipilih, baterai. Uh, uh, Sungguhnya Allah memilih Quraisy dari Kina'ah. Dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy, dari Quraisy. Dan kata Nabi saya di dan dari Bani Hashim saya lah yang dipilih. Sayalah yang dipilih. Maka tidak kita tahu keutamaan Bani Hashim. Mereka ini adalah karabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan Ahlul Bait. Nah, ahli Sunnah cinta kepada Ahlul Bait. Dengan cinta yang syar'i, tidak seperti cintanya orang-orang Syiah yang dusta dalam pengakuan cintanya. Nah, ahli Sunnah cinta kepada Ahlul Bait. Ya. Mereka katakan Ahlul Bait punya kedudukan dan dimuliakan. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk berpegang dengan kitab Allah, kemudian wasiat keduanya wajib udat kirukumullah habi'ahli baiti. Dari saya ingatkan kalian ya, kepada Allah tentang keluargaku tentang ahlul bait. Ahlul bait adalah keturunannya Rasulullah SAW. Ya, dari nasab beliau, kemudian uh, masa dari nasab beliau, Al Hasan dan Al Husayn sebab keduanya dianggap anak Rasulullah maka hukumnya adalah anak beliau. Kemudian dari keturunannya Ali bin Abi Talib dan keturunannya. Jakaf dan beberapa yang disebut sebagai kerabat Rasulullah SAW ini Ahlul Bayt. Ahlul Bayt ini masuk ke dalam uh, suku Quraisy dan mereka adalah orang yang harus kita muliakan kalau mereka soleh adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Nah, Ahlul Bayt tidak boleh memakan harta harta saudara. Tidak boleh memakan harta saudara. Baik, kita ketahui keutamaan mereka dan kita tahu keutamaan Quraisy dan orang Arab. Quresh juga kita ketahui keutamanya. Dan orang Arab diketahui keutamanya secara umum. Orang Arab secara umum, jenisnya Arab itu lebih bagus daripada suku yang lain. Dari sisi jenisnya. Tapi orang per orangnya, sebagian dari orang Ajam itu lebih bagus dari orang Arabnya. Sebagian dari orang Ajam lebih bagus dari orang Arabnya. Tapi kalau dihitung dari sisi jenis keseluruhan, maka orang Arab lebih bagus daripada suku yang lainnya. Dari yang lainnya. Ini bukan yang eh, kembali kepada suku. Memang kembali kepada Allah memberikan keutamaan kepada mereka. Allah memberikan keutamaan kepada mereka. Nah, saya katakan sebagian jenis orang ajam yang bagus daripada orang-orang Arab, Imam Bukhari asalnya dari ajam. Nah, dari pengarang Kutubus Siddah semuanya orang ajam. Kecuali Imam Muslim. Satu saja orang Arab. Nah, dari beberapa orang, ini yang bagus tentunya. Dari banyak orang Arab, ya kan? Tapi dari jenis Arabnya, ia ya, dari jenis Arabnya Arab itu lebih bagus daripada orang Arab secara umum. Ia ya. baik. Kemudian kata beliau wajmi al ashhad dan kita juga mengetahui keutamaan Seluruh orang orang yang merupakan tokoh. Maksudnya para sahabat yang ditopahkan. Barikat rahumahukupahumkin Islam. Ketahuilah pokok utama mereka dan hak-hak mereka dalam Islam. Mau lal kaumiminhum dan maulah satu kaum dari mereka. Watarif lisa irnasi hakahumkin Islam. Dan dah nyonya untuk mengetahui hak manusia atau mengetahui untuk seluruh manusia hak mereka dalam Islam. Jadi setiap manusia harus kita tahu, tahu juga haknya. Wa arif fadl al-ansar dan ketahuilah keutamaan orang-orang al-ansar. Orang-orang al-ansar disebutkan keutamaan yang sangat besar. Nah, salah satu keutamaan mereka yang sangat menarik sekali menunjukkan cintanya mereka terhadap kehidupan akhirat Pernah orang-orang ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi memberikan pembagian dan orang-orang Ansar kelihatannya waktu itu tidak diberi kerana kebanyakan pemberian Nabi kepada orang-orang yang baru didakwai ingin masuk Islam atau sudah masuk Islam tapi ingin dikopahkan dalam Islam ini. nah maka para orang, orang Ansar datang kepada Rasulullah begitu datang Nabi melihat mereka kemudian Nabi berkata kepada mereka mintalah kalian pasti saya beri ya. mereka datang lihatnya ingin minta pembagian itu begitu kalimat Nabi umum Mintalah kalian pasti saya beri. Nah, mereka hilang pikiran dunianya. Dan sekali lagi Rasulullah minta mintakan ampun untuk kami. Itu yang mereka minta. Sebab di sini pernyataan beliau minta pasti saya berikan. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma gfir lil ansar wa li abnai ansar wa li abnai abnai al ansar, ya Allah ampunilah para aral ansar, ampunilah anak-anak orang-orang al-ansar, dan ampunilah anak-anak, anak-anaknya anak orang-orang al-ansar. Tidak akan sampai ke cucunya, cucunya. Subhanallah. Dan lihat bagaimana, semangat mereka yang tinggi, begitu dapat keutamaan hilang dunianya tadi, ingat akhiratnya. Ya kesempatan. Ya, ingat akhiratnya. Nah. Maka kita harus tahu keutamaan mereka. Dan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada mereka. Nah. wa Wa'alur Rasul falatan sabun. Kemudian ada disebut tadi maulal qawm minhum, ya Maulah dari satu kaum dari mereka Maksudnya maulah dari satu kaum Dari mereka, maulah itu Itu dalam bahasa Arab ada tiga mawali. Ada maulah bil wala eh, Ada al-wala Bil etik, al-wala kerana Membebaskan budak, ada al-wala Bil islam, dan ada al-wala Bil hilik, ini tiga maulah Dikatakan istri, istilah maulah ya, Kalau misalnya ada orang Tadinya budak Kemudian dibebaskan Maka dia ini adalah maulah orang yang membebaskan dia. Di Atau ada orang tadi, tadinya kafir. Dia masuk Islam di tangan satu kabilah, Maka dia ini dikatakan maulah si tulang. Seperti Imam Al bukhari misalnya. Al-Bukhari itu negeri Bukhara di sana, di Rusia. Ia. Negeri Bukhara, di Rusia sana. Bukhari dinisbahkan Al-Ju'fi. Al-Ju'fi dari kabilah Arab. Kenapa? Kenapa? Kakek kakeknya Imam Al bukhari masuk Islam di tangan orang-orang dari kabilah Al-Ju'fi. Makanya dia dia dinisbahkan Al-Ju'fi Maula, Dipahami? Al-Ju'fi Maulanya, Maulanya Al-Ju'fi. Dan maulah dari kaum termasuk dari mereka. Ini maulah jenis yang kedua. Maulah jenis yang ketiga adalah dengan Al-Hil. Misalnya ada, ada satu negara. Satu tempat dilindungi oleh negara yang lain. Ya. Maka negara ini maulah kepada negara yang melindunginya. Ya dikatakan maulah. Dipahami? Ya. Dan di sini sabda Rasulullah maulah dari satu kaum termasuk dari mereka. Nah. Baik, kemudian kata beliau dan keluarga para Rasul jangan kamu lupa mereka. Ia ya, tidak boleh kita lupa sebab Nabi mengingatkan memang ya wujud kira kumulaha ahli baiti dan semingguatkan kalian kepada Allah tentang keluarga. Nah, wa arifal wa karaw matihin. Ya, ketahuilah keutamaan mereka dan kemuliaan kemuliaan mereka. Wajirana kumin ahlin Madinah dan tetangga mereka dari penduduk Madinah. Wa arifal lahun. Ya, ketahuilah keutamaan mereka. Baik. Uh, kita sudah berusaha untuk Bisa menyelesaikan Tapi Kayaknya butuh uh, Satu hari lagi Berhubung karena hari ini hari terakhir Maka dengan saya terpaksa Kita cukupkan sampai sini nah, Dan insya Allah mudah Mudah-mudahan ada kesempatan di uh, Waktu lain Dan setelah duhur nanti Adalah jam 1 tepatnya ya. Tepatnya jam 1 sebab kita perjanjiannya dengan Syekh Jam 1 kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari Asy-Syekh Zaid Ibn Muhammad ibn Hadi Al-Malakhli, habibullah taala. Beliau adalah salah seorang ulama besar di Saudi Arabia di bagian utara Saudi, tepatnya tinggal di Shamirah Jizan. Nah <tuh> Dan beliau punya mahat tersendiri di sana, pondok tersendiri. Beliau mengarang beberapa uh, karangan, uh, di antaranya yang pernah dibahas dulu tentang masalah uh, apa sifat para mujahidit, nah itu beliau pengarangnya. Dan juga yang sekarang diterjemah tentang masalah terorisme, nah, beliau juga yang karang buku tersebut. Yeah. Dan beliau kemarin berpesan bagi siapa yang punya pertanyaan yang bermanfaat untuk seluruh hadirin. Ya, ingat ya, sifatnya bermanfaat Untuk seluruh hadirin salatih Maka silahkan dipertanyakan Dan sebagaimana nasihat beliau, Kita memilih pertanyaan saja yang sifatnya uh, Bermanfaat untuk seluruh ikhwah Dan semuanya mengambil manfaat Darinya Nah, silakan untuk tulis uh, Kalau ditulis dalam bahasa Arab lebih bagus ya. Kalau dalam bahasa Indonesia Boleh juga Nanti kita terjemahkan ya. Dan mungkin kebanyakan waktu tanya jawab Mungkin ada nasihat beliau sedikit. Ya, nanti setelah itu ada tanya jawab. Ada tanya jawab insyaallah taala. Dan pertanyaan-pertanyaan untuk kemarin, ya sebab beliau ingin menjawab pertanyaan, ya saya tidak usah menjawabnya Terserahkan saja ke Syekh Muhammad Evan Hadi al eh, Zaid bin Hadi. Baik, sekedar itu pemikiran. Mudah-mudahan eh apa yang kita terima dalam pertemuan daurah kita kali ini ada manfaat ya untuk kita semua. Dan tentunya kita yakin ada kekurangan di dalamnya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau hal tersebut ada. Wallahul mustahab.